Тільки що вона почала мазати призьбу от порога, Карпо сів на призві. «Ей, встань, бо я й тебе підведу червоною глиною. Будеш ще рудіший», – сказала Мотря, махаючи віхтем коло самого Карпа. «Мотре, хто це тобі купив таке гарне намисто?» – спитав Карпо. «Та вже ж не ти», – сказала Мотря і знов махнула віхтем коло самого Карпа. Карпо посунувся ще далі. «А якби я купив тобі намисто, що б ти сказала?» «Не знаю, що б я сказала», – промовила Мотря. Карпо отсунувся на самий край призьби. Далі вже призьби не було. «Вставай, бо зіпхну!» – крикнула Мотря. «Ану, пхни, чи подужаєш?» – промовив Карпо і усміхнувся. «Тікай, бо їй Богу пхну! Я не подивлюсь тобі в очі!» – крикнула Мотря і замахнулась на Карпа віхтем. Червона глина бризнула трьома кров'яними крапельками на білу карпову сорочку. Карпо схопився і зачепив ногою глиняник. Глиняник перекинувся і покотився з горбика. Карпо обернувся, щоб не замазати чобіт, і зачепив п'ятою другого глиняника за білою глиною, що стояв коло самого порога. Глиняник покотився на середину двору, а за ним простяглася біла стежка, не наче хто простелив от порога білий рушник. «Чи ти з дурів? Чи ти з божеволів?» – крикнула Мотріна ввесь двір. Лишечко мені! Що ж це буде, як мати надійдуть з ярмарку?» Карпо стояв серед двору і осміхався. Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його насуплене лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи осміхались. «Візьми ж та попробирай, бо я не знаю, що мені мати скажуть. Це ж мати купила на ярмарку вальоку тієї червоної глини за цілого п'ятака», – промовила Мотре жалібним голосом. «Ану, Мотре, заплач!» Я ще зроду не бачив, як дівчата за глиняниками плачуть. Добрі смішки. Як візьму цього віхтя та обмажу тобі голову, то ти більше не будеш мені глиняників перевертати. Мотря нахилилась, вхопила в землі віхтя з червоною глиною і вже замахнулася, щоб кинути ним на Карпа. Не серця, найму завтра музики, промовив Карпо. Мотря бачила, що Карпо залицяється до неї і здержувала свій гнів. Другому парубкові вона безправді справді обмазала глиною потилицю. Тільки що Мотря замахнулась віхтем, за вербами заторохтів кінський візок. Мотря опустила руку. «Боже мій! Їй-богу! Мати з батьком їдуть з ярмарку!» Карпо, скочив через перелази, пішов по тином. По другий бік вулиці котився візок і підкотився під ворота. Довбишка зараз угляділа під хатою дві смуги розлитої глини і два глиняники, що качалися серед двору. «А це, дівко, що таке?» – крикнула мати з воза. «Чи ти п'яна, чи твереза, що поперекидала серед двору глиняники?» «Та тут ускочив у двір чийсь кабан, як почала я ганятися за ним, а він проклятий, як дриманув по під хатою, та й поперевертав обидва глиняники», – говорила мотря. «Це, мабуть, ряби парашчен кнур?» «Він каторжний, скакає через стіни, як собака», – промовила мати. «Чом же це ти не підвела перша припічка та заходилась коло призьби?» Говорила мати, війшовши в хату. «Оце, господи, чом та чом?» – крикнула й собі Мотря. «Якби на той каторжний кнур, бодай він луснув, я б досі все діло поробила», – казала Мотря, усміхаючись до стіни. Карпо тим часом прийшов додому і застав уже батька і матір дома. Тільки що він увійшов у двір, батько спитав його. «Де ж це ти, Карпе, був? Може, розкопував шлях через гору?» «Через яку гору?» – спитав Карпо, не дивлячись на батька. А через отуво хіба не бачиш? сказав Кайдаш, показуючи рукою на крутий шпиль, що трохи не висів над його садком. Я ж вам обом казав, щоб ви трохи розкопали дорогу навскоси. Одначе сьогодні не можна жати, а копать можна. Хіба я зорів, щоб гори розкопував, сердито обізвався Карпо. А як же ми возитимемо снопи? сказав батько. Так як і возили, знехотя сказав Карпо. А хіба ж мало осів ми там поламали? То ще з одну або зо дві поламаємо. Цілий куток їздить через гору, а я буду її розкопувати. Оце справді штука. А хто ж її розкопає, як ми не почнемо? Комусь треба почати, сказав батько. Як хтось почне, то й я коперсну заступом скільки там разів, сказав Карпо і пішов у хату. І я так само обізвався Лаврін та й собі пішов у хату. Старий кайдаш тільки рукою махнув, розпрягаючи воли. «Були пани, шляху не розкопали. Настала волость, а шлях все-таки не розкопаний. Не буду же я його копать. Нехай його чорти розкопують, коли знайдуть у йому смак. Бубонів сам до себе Кайдаш». На дзвіниці вдарили в дзвін. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви, загадавши синам «ладнувать два вози з рублями для возовиці».